Hvaljen su si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. S vama je danas Anža Slunski, a danas govorimo o opomenama svetoga franje. Ove opomene za vas su priredili e, naši e, Nada Bence i Hrvoje Belušić. Evo, ja ih pozdravljam, zahvaljujem se što su došli, dobrodošli. E, oni su, evo kako, kako će nam i sami nešto reći o sebi uvodno, e, dakle, članovi Franjačkog svjetovnog reda, mjesnog bratstva e, sa kaptola. Je. Evo, Nada, izvoli. Pa, ja sam Nada Bence član sam Franjevačkog svjetnog reda na Kapitolu 9 mjesno bratstvo Vlađenog Lojicija Stepinca. Eto, obrazo sam evo sa čim od 30 godina i e tako evo, radosna Dobu, sam eto, radosna sam što sam ovdje tu s vama i što mogu s vama podijeliti svoja neka iskustva. I opomene. I opomene, <laughs> dobri. Evo, Hrvoje. Dobar dan svim slušateljima Radio Marije. Moje ime je Hrvoje Belušić. Ja sam malo kraće u bratstvu Frančevog svjetnog reda od 2005. godine. E, član sam grupe Brat Vjetar. Evo, nadam se da ću uz pomoć e, lijepo predstaviti ove opomene svetog Franja. Evo, o, dakle, ovaj niz ili ciklus opomena e, započelo je mjesno bratstvo, je, kako ste i rekli, mjesno bratstvo sa kaptola. E, to je jedan niz predavanja koji je započeo, a i traja će sad jedan period, jedno vrijeme. Je. Pa da, može se reći ovako, naš ministar Stjepan Lice, tako malo je molio te i proučavao te opomene Svetog Franje i osjetio u sebi jedan poticen da a tako započemo sa tribinama baš opomenama Svetog Franja i tako smo i započeli evo tako sad smo evo, za pet tih opomena dvije tribine i tako lijep je odaziv i vjerujemo da nam i opomene danas imaju nešto reći Da, kao i uvijek sve sva ta bih jedno blago ili ostavština Svetog franje uvijek iznova nas iznenađuje u svim trenucima našeg života i u svim periodima. Pa ovaj evo, reci nam nešto općenito o opomenama, Hrvoje. Pa evo, s opomenama se susrećemo mi kao ljudi cijeli život. Kao djeca su naši roditelji opominjali da se lijepo ponašamo, da ne stavljamo svašto u usta, da se ne vučemo po podu, da se lijepo vladamo u društvu kasnije kad smo bili školarci kad smo krenuli u osnovnu pa poslije srednju školu da napišemo zadaču da pročitam lektiru, da obavimo svoje svakodne dužnosti oni koji su još poslije studirali su te opomene slušali i duže i od profesora i od roditelja kad čovjek stupi u brak tako, tu ulogu preuzme supruga odnosno suprug tako da nas opomene obiti prati cijeli život i ono što je dobro je da jedna osoba koja, nam, koja nas opomunje u biti nam ne želi ništa loše, nego dobro. Opomena je u čin ljubavi bri, a, za bližnjega. Dakle, ne moramo to shvatiti kao nekakav prijekor, jel? Ja? <laughs> a da, razlika između opomeni i prijekora. Prijekor je nešto strože. Prijekor je nešto što podrazumijeva um, strogoću dok opomena, bi trebao biti prije svega čin ljubavi, čin e, brige za bližnjega, čin e, bratske ljubavi, odnosno svesnijske ljubavi prema osobi s kojima živemo. Da, to je vjerojatno jedna posebna tema u psihologiji, ali evo, nećemo na taj način govoriti. E, Sveti Franjo, koji je radikalno živio evo, evanđelje, u, dakle, onako kako, ja mislim, nitko prije njega, niti poslije njega, nije tako živio na taj način. Na neki način je znao zbog čega ih daje i kakve su to opomene. Pa evo... Kakve su to opomene? Pa evo, pa evo. Koliko ih ima, jer znamo, on je napisao i neko pravilo i nije puno, nije puno tih spisa ostavio Sveti Franjo i on nije volio da se previše, ne znam, polemizira ili, ili da se pišu nekakvi traktati ili da se filozofira o, o riječi Božjoj. Pa baš upravo tako. Pa evo, tu je zapravo u tih Franjenim opomenama to zapravo franjeno, franjeno srce, ja bih rekla, unutra. To su skupila braća, to su njegove izreke i tako. Ja bi sad sam malo možda čisto neku kronologiju ili naziv, nastanak i tako. Koliko ih ima? ima ih nastavak? 20, mm. Ima ih 28, tako su nekako sabrana. Prvih 10 započinje sa biblijskom misli, a ostale recimo 13 do 28 započinju sa evanđelovskim blaženstvima. Sam naziv tih opomena možda samo djelomično izražava bogatstvo sadržaja toga promišljanja u tim opomenama. Danas, kad gledamo te opomene, čak bi rekla, sve više privlače pozornost svih čitatelja, svih profesija i različitih razmišljanja, učenih, manje učenih i tako. Makar uh, u prvi čas kad čujemo riječ opomena, odmah se nekako povučemo i prepadnemo simultu prepadnemo se toga. Međutim, one zapravo, evo, kao što sam već rekla, izražavaju srce Svetog Franje koji nam, eto, kroz opomene želi progovoriti s ljubavljom. Baš onako očinski, jel, i, i kako ga izovemo da nam je Sveti Otec jel. Franjo, jel, i tako su ga izvali njegova braća i, i, i u prvo vrijeme, jel? Pa, zapravo, nastanak samih tih opomena Znamo da je sveti Franjo na crkvici u Asizu u Porciunkuli koji smo bili u Asizu, znamo da je to velika crkva, unutra je jedna mala crkva gdje, je svet, gdje su se skupljala braća. Ja ne znam gdje su svi stali koliko ih je bilo jer su svi htjeli za svetim Franjom i svi smo mu rado dolazili, svi su htjeli čuti. Tako da je uh, upravo tu su nastale te opomene. Uh, tu je Franjo upočivao braći opomene prijekore, zapovjedi. Kako mu se činilo prikladnim nakon što se savjetovao s gospodinom. Dakle, Sveti Franjo nikad nije govorio da prije toga nije uh, razgovarao s gospodinom kroz molitvu, kroz meditaciju, kroz, kroz post, kroz, kroz razgovor s drugima i tako. Evo, to je tako po prilici, tako su nastale te opomene. Kako si rekla da ih je 28? 28 možda, ih je. možda kratko ih pobrojati. Pa, mm, možda samo kratko nazive, ne je ništa posebno uh -huh. o njima. Evo, prva opomena o tijelu gospodinom. Da. Ja. E, imamo ih i sabranih, uh -huh. ali ja bi to možda malo uh, kasnije. Druga, dok, o zlu, o zlu samovolje. samovolje. O zlu samovolje. Treća o savršenom posluhu. Četvrta, neka nitko sebi ne prisvaja predsjedništvo. Peta, Neka se nitko ne uzoholi, nego neka se hvali križem gospodinovim. Šesta, o nasljedovanju gospodina. Sedma, neka znanje prati dobro djelovanje. Osma, o izbjegavanju grijeha zavisti. Devet o ljubavi. Deseta o kročenju tijela. Jedana tuđe zlo. Neka nikoga ne zavede. 12. Kako spoznati duh gospodinov, 13. o strpljivosti, 14. o siromaštvu duha, 15. o miru, 16. o čistoći srca, 17. o poniznom sluzi Božjemu, 18. o samilosti prema bližnjima, 19. o blaženome i neblaženome slugi, 20. o dobrome i poniznom redovniku, 21. o dobrome i površnome redovniku, 22. o ispraznome i brbljavome redovniku 23. o bratskom ispravljanju 24. o poniznosti 25. o pravoj ljubavi 26. neka sluge Božje poštuju klerike 27. o krepostima koje pobjeđuju mane i 28. o skrivanju dobra da se ne izgubi Ja bih rekla da je Znači, prošao kompletan život uh, braće prvotem, prvotem. i s tim opomenama je pokrio zapravo svako djelovanje. Mm -hmm. uh, i, I ono i unutarnje stanje duha i prema van djelovanje. zapravo sve te izreke i to što smo nabrojili uh, pripadaju nekako ranjenoj uh, punoj zrelosti. Jer vidimo iz tih opomena kako je misa ozbijena. I, I zapravo i tu se osjeća uh, to molitveno uh, slušanje riječi Božje. Dakle, i promatranje uh, križa gospodinova, promatranje trpećeg Isusa i, i promatranje zapravo i kršćanskog života. Pa za te opomene se jednostavno može reći uh, da nam govore kako živjeti po uzoru na sveto to evanđelje. I zato su nam one i dragocijni za današnje vrijeme. Jer one zapravo pogađaju naše razmišljanje i to posebno srce. A sve se odnosi na stvarnost našeg života. One nam nude motive za razmišljanje i popravljanje našeg života. Opomene su skupljene iz franjenog živog glasa. Na primjer, sedma opomena, tu smo i pročitali, kaže... Dobro božanskih riječi treba vratiti riječu i primjerom gospodinu Bogu kojemu pripada sve dobro. Eto, rekli bi da je opomene ogledalo u nekom smislu, ogledalo savršenosti. One nam pokazuju kakvi moramo biti. Onjima nikad ne razmišljamo dovoljno. U svijetlu ovih opomena možemo ispitivati savesti i svoj svakodnevni život. Opome nam pokazuju brigu svetog Franja za braću. Često se može čuti iz naših usta što me briga. A sveti Franjo nam svjedoči svojim životom da to kod njega nije bilo tako. Bila je prisutna njegova briga za druge. A ta briga jednih za druge jest ljubav. I to je ono što nam Franjo želi reći sasvim jasno i pomoći nam da se doista prepoznamo u ljubavi, da se duboko poštujemo i da se brinemo jedni za druge. U biti, Ljubav je najveća opomena koju možemo primiti i dati, jer je to jedini odnos dostajan među ljudima. Sve što nije ljubav, nije dostajno čovjeka. Opomene Svetog Franje su svjedočanstvo kako čovjek koji sluša Boga prepoznaje stvarnost oko sebe i u se čuva onoga što bi ga moglo zaustaviti i ispriječiti u onome na što ga Bog zove. I što više budemo slušali njegove riječi, više ćemo rasti u životu po evanđelju, u životu koji oblikuje du gospodnje. Pa evo molimo zajedno i vi, dragi slušalci, gospodina da u nama, kao i u svetom Franju, probudi želju da popravimo kuću svojega života koja uvijek prijeti opasnost da se sruši. I ne zaboravimo sve one stvarnosti koje nisu utemeljene na Kristu, Stijeni, srušit će se kad doću kiše, bujce i uluje, kad je mirno sve je dobro i svi smo svete i dobri. Eto, hvala Bogu što je svetom Franji darovao tako dubok unutrašnji život koji možemo išitavati iz njegovih opomena. Nama, njegovi braći i sestrama i vama, dragi slušatelji Radio Marije, neka sada, večeras udjeli radost druženja s njim kroz opomene. Molio sam Boga za jakost, a On me učini slabim, da bih bio skroman i ponizan. Molio sam njegovu pomoć, da bih stvarao velika diela. a On me učini malenim, da bih činio dobra djela Ništa nisam dobio od onog što sam tražio ali sam dobio sve ono što je bilo dobro za mene Moja je molitva protiv mene uslišana jer je put kojim sam išao bio blagoslovljen Molio sam za bogatstvo i dobra Da bih bio sretan i bezbližan A on me učini siromašnim Da bih bio mudar i slobodan Molio sam za sve stvari ovog svijeta kako bih uživao život a On mi daje život da se radujem stvarima u svijetu. Ništa nisam dobio od onog što sam tražio ali sam dobio sve ono što je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 bio blagoslovljen Evo poštovani slušatelji, nastavljamo sa temom opomene svetoga aferanje A e, koliko je evo, značajan e, doprinos svetoga aferanje E, ne želimo umanjivati e, neke druge doprinose ali ono što imamo od ovih opomena evo za nas su priredili kako smo rekli e, Nada Benca i Hrvoje Belušić e, Hrvoje mogli bi sada na, preći na prvu opomenu jel? prva opomena se zove o tijelu gospodnjem reče gospodin Isus učenicima svojim ja sam put istine i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Da ste upoznali mene i oca biste moga svakako upoznali. A sada ga i poznajete i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip, Gospodine, pokaže nam oca i dostaj nam je. Nato će mu Isus. Filipe, toliko sam vremena s vama i još mene poznaješ. Tko je vidio mene, vidio je i oca moga. Otac prebiva u svijetlu nedostupnu. I Bog je duh, i Boga nitko nikada ne vidje, stoga se može vidjeti jedino duhom, jer duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Ali jer je jednak ocu, ni sina nitko ne vidi drugačije nego oca, drugačije nego duha svetoga. Stoga su osuđeni svi koji su vidjeli gospodina Isusa po čovištu, a nisu po duhu i božanstvu vidjeli i povjerovali da je on istinski sin Božji. Tako su i sada osuđeni svi koji vide sakrament koji nastaje snagom riječi gospodinovih na oltaru po ruce svečenikovoj u liku kruha i vina, a ne vide i ne vjeruje po duhu i božanstvu da je to uistinu presto tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. iako svjedoči sam svevišnji koji kaže Ovo je tijelo moje i krv moja novoga saveza ko će se proliti za mnoge. I tko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni. Stoga duh gospodnji, koji prebeva u vjernima svojim, on je taj koji prima presto tijelo i krv gospodinovu. Svi drugi koji nemaju toga duha, a osuđuju se primati ga, sud sebi jedu i piju. Stoga, sinovi čoveči, dokle će vam srca ostati tvrda? Zašto ne upoznajte istinu i ne vjerujete u Sina Božjega. Evo svaki se dan ponizuje, kao kad skraljevskih prijestolja dođe u utrubu u djevićinu. Svaki dan dolazi k nama sam se očitujući poniznim. Svaki dan po rukama svećenikovim sila je krila očeva na oltar. I kao što se svetim apostolama pokazao u pravome tijelu, tako se i sada nama pokazuje u svetome kruhu. I kao što se oni gledajući njegovo tijelo vidjeli samo njegovo tijelo, a duhovnim očima motrići vjerovali da je on Bog, tako i mi tijelesnim očima gledajući kruh i vino vidimo i čvrsto vjerujemo da je to živo i pravo njegovo presto, tijelo i krv. I na taj način gospodin uvijek sa svojim vjernima kao što sam reče, evo, ja sam s vama do svršetka svijeta. Evo, to je znači prva opomena. Možda nije loše napomenuti kako su do sada ispitivani svi, svi mogući Franjevački izvori iz Franjevački spisi da je ovo potvrđeno kao autentično, ja, autentično je Franjevački zapravo opomene koje je pisao sam Sveti Franjo. Da. E, ono što je karakteristično za opomene je da Sveti Franjo u u duhu svetom, bih ja rekao, e, povezuje različite dijelove svetog pisma, posebno Novog zavjeta, evanđela i postelnice i povezuje tu u rečenice koji imaju smisao koje on svoj duhom proniko. Znači, o, on je bio duboko moletveni čovjek i e, čovjek pun duha svetoga i divno je kako on povezuje različite dijelove i Novog zavjeta i Staroga u jednu smislenu cijelinu. I na neki način e, plete jednu teologiju, teologiju duha svetoga. Ja bih se samo kratko osvrnuo na ovu prvu, prvu opomenu. Može i malo više. <laughs> Ovo prvu opomenu najduža je, e, je od svih opomena i budući da je na početku, e, on je stavio ono što je najvažnije na početak, ono što je srce kršćanstva je Isus kao Bog Ko se spustio uh, u naše čovještvo uh, i dao nam samo kao sebe, u presvetom tijelu i krvi, kao sakramentu ljubavi. Uh, to je najvažni to je centar, to je središte kršćanskog života, kršćanstva kao takoga i uh, izvorni smisao uh, svakog zavjetovanja, odnosno svećeništva, kristovog svećeništva. Uh, on ovu opomenu stavljaju na početak kako bi na naglasio svoje braći. On e, prije svega e, živi u vrijeme e, hereza Katara, gdje pokušava kroz opomenu učvrstiti svoju braću u vjeri, u pravoj vjeri u Boga. E, želim pokazati, odnosno, e, potaknuti tih da je izvorni smisel zavetovanja svakog rednovnika postati za Boga. E, potiče ih na, na, na duboku vjeru, E, i da tu duboku vjeru e, ra, razvijaju, e, već, uvećavaju kroz molitvu. E, svaka pobožnost, bilo da, da je to čitanje svetog pisma, krunica, križni put, e, trebaju imati osnovni cilj, a to je rastu ljubavi. E, ljubavi je središte e, svetoga pisma, Bog je ljubav, kao što nam je sveti Ivan apostol e, lijepo to na, e, napisao. Tako da, E, svaka naša pobožnost, e, svaka pobožnost redovnika e, Franjanog brata i sestre e, ima smisla rastu ljubavi. E, prije svega, e, Sveti Franjo e, potiče e, svoju braću da se pouzduju Boga, da se pouzduju Božju providnost, jer e, Bog je apsolutni gospodar nad nama. E, on je onaj koji dostan svake hvale, i mi smo dužni njemu dati svoju hvalu, a najbolje ćemo to učiniti tako da živimo po njegovoj riječi, da živimo po, uh, u duhu evanđelja. Uh, sakrament evharistije uh, kao zalog buruća slave je u biti uh, temelj uh, svakodnevnog kršćanskog života, temelj rasta u vjeri. Ta temelj rasta u vjeri, temelj rasta našeg srca da, da postaje meko kao što je srce Isusevo meko. I ono što e, Sveti Franjo e, posebno e, se raduje, odnosno posebno pokazuje, posebno ističe da se Bog u svakodenoj svete misi e, svaki dan iznova ponizuje, jer sa kraljevskih prijestelja e, dolazi po rukama svećenikovima e, nama na oltar. I to je jedna velika tajna, euharistijska tajna koju mi kao ljudi ne možemo uh, dokučiti ali možemo im se diviti i možemo crpiti iz te ljubavi bože to je najveće tajstvo naše vjere i temelj i središte naše vjere i zato franjo svoje braći na u prvoj opomeni posebno stavlja na srce eukaristiju ja bih rekla i ne samo u toj doba toj svoje braće nego i danas i nama Točno. možda kad prečesto i preolako to zaboravljamo, jer evo Euharistija je zapravo čudo nad čudima. Mi smo svi skloni uh, ići na ne znam razna hodučašća ovdje se desilo čudo ondje se desilo čudo uh, ne, ne želim kritizirati da pače hodučašća su vrlo važna i dobra i, i, i potrebne ali ono Čudo nad čudima se svaki dan događa u Euharistiji. Točno. I um, ono što je bitno, e, svako hodećešće ima svoju vrijednost, e, ali uvijek e, u središtu svakog pravokršćanskog katoličkog e, hodećešće je Euharistija. Znači zajedništvo oko stola gospodnjega. I tu, je, tu se mi prepoznamo kao braće i sestre, i tu, tu širimo uh, svoje srce za Boga i za braću. Znači, euharistija uh, kao temelj kršćanskog života uh, je jednako vrijedna uh, i na hodačašću i u župi i na, u katedrali ili, ili nekoj drugoj crkvi. Jednako je vrijedna da li to da li je u, uh, slavi uh, jedan ili više svečnika, da li je to uh, pjevana misa ili, je reći, tiha misa, jedno koja je vrijedna, zato što je tu Isus taj koji je središte Euharistije, koje je tajna na tajnama, što ste sami rekli. Tako da, um, ono što je sveti Franja ovom opomenom uh, posebno i je vrijednost značaj veličine veličina i um, ova opomena nam zbilja potica da rastemo u toj vjeri u Euharistiju, da, da rastemo mi ljudi današnjice uvjeri uh, u, u živu prisutnost Isusa u prestanu altarsvo Sacramento. Evo možda nije loše niti reći možda i sam kontekst u kojem je nastala ta opomena, spomenuo si jel te hereze koje su bile uh, u to vrijeme, jel koje su zahtijevale ili takav način i tumačenja Dakle ponovnog uvođenja evanđelja u svakodnevni život Ono kako si samo rekao na početku Sveti Franjo Nije ništa novo donio Samo je na neki način protkao evanđelja Kroz uh, svoj život Možda je naglasiti samo jednu činjenicu Da, je, da su u to doba uh, ljudi uh, se nedolično ponašali Prema toj euharisti, jel? išli su i s prljavim rukama, ali i nisu e, nisu je davali one značaj božanski koji su trebali. Da. Možda pa, nešto slično i, i, i, i danas i u svim vremenima je potrebno jel, naglašavati. Točno, mislim da je veličina baš ovih franjenih uh, riječi uh, poticanje da, da zbilja posvijestimo sami sebi uh, koliko je to veličina u samoj euharistiji i da, da pripravimo svoje srce za susret sa Bogom koji je gospodin i gospodar, koji je kralj ne, semira i koji eh, koji je dostan svake naše hvale. On je jedini dostan svake naše hvale. I zbog toga eh, svaki, svaki vjernik bi trebao potic ra razvijati svoje srce u suradnji s Bogom kad, tome, kad širenju svoje vjere odnosno jačanju svoje vjere baš u dobro, evo sad dolazimo do druge opomene. Iako za, za ovu prvu opomenu znam mnoge evo, Franjevce koji su doktorirali na, upravo na toj recimo prvoj opomeni Svetoga Hranje. Ali evo, svaka je opomena važna. Da, da, da svaka je važna i zanimljivo je kako baš bož... Sveti Franjo stavio Euharistiju kao prvu opomenu makar se pretpostavlja da bi ova druga opomena trebala biti na početku ali, ali ja vjerujem da, ja da Franjo zna da je uh, tako je Euharistija to zapravo iz čega sve izvire i kad čovjek doživi taj susret s Bogom onda može prihvatiti ostale opomene Evo pa jedemo, poslušajmo sada Evo, dakle, druga, opomena, druga opomena uh -huh. ovako Ozlu samovolje. samovolje. Jahve Bog zapovijedi čovjeku: Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaj dobra i zlo da nisi jeo. Postanak 2. poglavlje, 16. do 17. redak. Adam je dakle mogao jesti sa svakog stabla i dok se nije usprotivio posluhu nije sagriješio. Onaj na i jede sa stabla spoznaje dobra koji svoju volju smatra svojim vlasništvom i uznosi se dobrima koja Bog u njemu govori i čini. I tako mu je po utjecaju i prijestupu zapovjedi ono voće postalo voće spoznaje zla. Stoga treba da podnosi kaznu. Evo to je ta druga opomela koja bi se rekla da je nekako zbijena sva tri poglavlja iz knjige ostanka i prvo i drugo i treće poglavlje nevjerojatno kako je to Sveti Franjo uspio u to jednoj zapovedi sve zapravo izreći na tako vrlo ja bi rekla jednostavan način ali evo i koncentrirano koncentrirano toliko zbijano da čovjek ostane zadivljen da je u toliko malo riječi zapravo rekao sve pa evo, možemo, ja bi malo ovako dio po dio, uh, pa bi malo, malo, šta malo radi oni koji tako možda žele ili, malo no, ili potrebno, to, da, pa možda da, evo, ja ću onako izvavljiv. kako, uh -huh. kako ja pomalo svačam i kako sam evo tako pročitala i tako pa bi možda evo nekoliko riječi rekla. Pa bi išli najprej nekako prvu rečenicu. Kaže gospodin reče: Adamu sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spozna je dobro izgledan i jeo. Evo, svi smo stvoreni na sliku Božju. Znamo da je Bog stvorio nebo i zemlju i da je čovjeka stavio na tu zemlju da služi, da se svime služi. Sve, je dakle, bilo stvoreno za čovjeka. Čak i u euharisti, malo smo prije govorili, kaže se na jednom mjestu. Kaže, čovjeka si sazao na svoju sliku i povjeroj mu brigu za cijeli svijet, da samo tebi stvoritelju služi, a svemu stvorenju gospodari. Dakle, to čak i slušamo vrlo često na misi, onom četvrta, mislim da je četvrta euharistiska, možda ne znam sa točna, ali evo, tu negde. Evo, sad se pitamo, zašto je Bog ipak nešto zabranio? Da li je tu pitanju njegova ljubav? Ja bih rekla sigurno ne, da čovjeka muči ili da ga sputava ili da ga gurne u neku nevolju. U ovoj zabrani je dana nekaka međa za taj nutarnji stav čovjeka, ja bih možda tako rekla. Jer e, znamo da čovjek, da je Bog Bog, a da smo mi ipak stvorenja koja smo stvorena. I da e, smo ipak mi podložni Bogu i da, da sve ovisi o Bogu. Dakle, kad Bog stavlja tu zabranu čovjeku, dakle, to sigurno je dobro za čovjeka. Tu sigurno Bog želi da zaštiti čovjeka od opasnosti, da vrednuje je stvari samo prema sebi, kao da bi čovjek bio nekako apsolutni gospodar nad njima. Po Božoj odredbi čovjek je samoupravitelj nad stvarima umjesto Božjeg gospodstva. I tu vidimo da je zapravo ta jedna poslušnost prema Bogu, dakle u svemu osno osnova toga, služiti Bogu, ali kad kažemo služiti Bogu, ja bi nekako rekla nije to ropsko služenje, tu je odnos ljubavi. Kad mi služimo Bogu, tu znamo da nas Bog ljubi i onda je lako služiti. Tako da je to, ali kad čovjek to nekako izgubi iz vida, onda mu se sve nekako okrene i sve ne, zapravo onda ne svača. I zapravo u poslušnosti čovjek zapravo vrši tu volju Božju, a što je zapravo srž da po toj poslušnosti čovjek veliča Boga A veličati Boga znači priznati ga Dakle, rekla sam kao gospodina Dakle, Adam je mogao jesti sa svaku zdob, dobra Dok se nije usprotivio posluhu, nije sagriješio Onaj naime jede sa stabla spozna i dobra i zla Kako kaže sveti Franju Koji svoju volju smatra svojim vlasništvom I uznosite s dobrima koja Bog u njemu govori i čini Evo tu možemo vidjeti opet svetog Franju koji ne ide samo to da e, zakon pa da vrši zakon nego on vidi težinu toga kad se prekrši ta poslušnost prema Bogu on vidi da je to grijeh zapravo grijeh, grijeh koji udaljuje čovjeka od Boga zapravo to je, ja bih rekla, jedan nesretan slučaj, jer što je čovjek nekako osobni s Bogom i što je bliži Bogu, to, to, e, to je taj pad veći bih ja i to je zapravo ja bih rekla, jedna katastrofa, grijeh je, dakle, atentat na to, Božje biti gospodin. Jer u, u grijehu čovjek žele nekako razbaštiniti Boga u svome životu. On sluša napasnika, ono kad kaže, bit ćete kao Bog. I tu je zapravo Adam, to svi znamo, Adam i Eva, tu je zapravo tema njihovog grijeha, kad ih je zmija napastovala, kad, kad su eto, tako zavedeni bili, pa su tu popustili. I tu se zapravo dogodila isto tako jedna katastrofa koju mi još uvijek dan danas nekako osjećamo. I baš ti nema. I baš nema. I zapravo, to zapravo Franjo tu želi na neki način, upravo to da se ne dogodi ta katastrofa, da, da, da shvatimo tu ljubav Božju i da Bog i koliko je važno vršiti tu zapravo volju Božju. I da nas ta samovolja da. može dovesti samo... Upravo zbog... ta, ta samovolja, to naše vrtenje oko sebe, to je moj, moj taj ego koji, koji eto tako, čitav život se moramo boriti na taj način. I zbog tog uh, s nekako ide... Dakle, pa i onda ako, ako dobiva te duhovne darove, ali da se ne uznosi zbog njih, uh, da, da ne misli da je to njemu zbog, zbog njega. Ja? Upravo to sve što nam je Bog dao, sve je dao zato da služi drugima. Da se i tu Franju ide zapravo, uh, ide dakle u ta dva pravca, da uh, čak i tu svoju vlastitu volju da predamo ju Bogu. I ni naša volja nije naša volja. Ta poslušnost u biti ne znači to je dio zapravo uh, a ja bih rekao to nije to, gubitak slobode nije to je dio nekako našeg franjevskog siromaštva našeg života bez stok i kakog vlasništva kako to i naglašava Sveti Franjo poslušnost kao odricanje svake težnje za vlastitom voljo je uistinu najvažniji dio onoga biti siromašnim franjevcem dakle i franjo ide još i dalje dakle ne smimo se dići dobrima koja bog po nama govori li čini što time Sveti Franjo želi reći? Gospodin eh, Bog nije samo tvorac stvari koje nas okružuje, nego je tvorac svakog dobra koje po nama govori i čini. Ni ovdje se ne smijemo kititi, ja bih rekla tuđim perjem, ništa sebi pripisivati, ništa pamtiti kao glasiti uslugu, nego eh, u svemu i uvijek u svakom dobru priznati Boga kao gospodara, jer njemu, njemu pripadamo i Njega zapravo trebamo slaviti i znamo da je to teško i da to nije lako i da e, se zato treba e, dugo poriti i treba raditi na tom putu. Kao sveti Franjo, reci srcu na križ hodi, predaj se duhu svetom, gdje on hoće nek te vodi. više na sebi. Dakle, neprekidno raditi na sebi, evo to je i ono što sveti Franjo želi. Dakle, unutarnji stav i promatrati sebe, je li, da bi znali uopće je li, o tome gdje smo, dakle, u kojem trenutku. Možemo li sada ići na treću opomenu? Dakle, opet ćemo pročitati, ali Treća opomena o savršenom posluhu. Gospodin u evanđelju veli, tko se ne odrekne svega što posjeduje ne može biti moj učenik itko hoće život svoj spasti izgubit će ga ostavlja sve što posjeduje i gubi dušu svoju i tijelo svoje onaj čovjek koji svega sebe u poslušnosti predaju ruke svoga poglavara pa što god čini i govori a koliko on zna nije protiv njegove volje i ako je dobro to što čini to je prava poslušnost i ako podložnik kad vidi bolje i korisnije stvari po svoju dušu od onoga što mu poglavar zapovjeda neka ono svoje dragovoljno posjeti Bogu ono što pak što poglavar zapovjeda neka nastaje dijelom izvršiti to je naime poslušnost u ljubavi jer je po volji Bogu i bližnjemu ako pak poglavar podložniku zapovjedi što protiv njegove savjesti makar ga ne posluša neka ga ipak ne otpusti pa ako ga zbog toga neki budu progonili, neka ih radi Boga još više ljubi. Tko je spreman prije podnijeti progonstvo nego se odvojiti od svoje braće, uistinu ustrajeva u pravoj poslušnosti jer polaže život svoj za braću svoju. Taj ima mnogo redovnika koji se pod izlikom da vide bolje stvari od onih koje zapovijedaju njegovi poglavari, obaziru na, natrag i vraćaju se na bljuvotinu vlastvite volje. Oni su ubojice i zbog svojih zlih primjera upropoštavaju mnoge duše. Evo vidimo da Sveti Franjov ne štedi baš eh, u ovim opomenama riječi. On jednostavno radikalno kaže, to su ubojice. Imenuje. To je dosta, dosta stroga riječi, dosta teški riječi, eh, ali ono što je po meni eh, najvažnije u tome je da E, damo sve svoje Bogu u ruke. Znači, e, Franjo je želio biti potpuno siromašan, a potpuno siromaštvo nije bilo samo izvanjsko koje on također izvanredno vršio, znači bio je bez vlasništva, on ide još dalje. Korak dalje, a to je potpuno e, davanje svega svoga. E, mislim da je nama možda i puno teže e, ostaviti se svoje volje nego ostaviti se nekog predmeta, neke stvari. E, sva, svoja, naša volja je nekako e, vrhunac onoga što mi jesmo i, i svako ima poteškoću e, poslušati drugoga. Posebno u današnjem vremenu kada ja, ljudski rod puno toga zna kada se zbog tog znanja svi mi oholimo vrlo lagano E, onda lako e, se uznosimo iznad drugih i namećemo svoju volju. A sveti Franjo baš e, poslušan Kristu, e, tumači da, je Kristof, u, da se Kristov učenik mora odreći svega, sve napustiti, a na prvom mjestu sebe samoga. Kaže da Kristov učenik ne može htjeti imati nešto za sebe. On mora biti sav gospodinov. Sva njegova volja mora biti takva da bude Božje vlasništvo. I život potpuno siromašna čovjeka dosiže svoj vrhunac u poslušnosti u kojoj sve ostavlja, ništa ne zadržaveće sa sebe. To je zahtjevno, to je zbilja teško dati sve, sve svoje, svo, svoju volju, sve svoje znanje, sve što mi jesmo kao osoba i e, predati u ruke Božje. A možda još teže predati ruke poglavara. Znači čovjeka koji je grešan kao i mi ili slično, slično grešan kao i mi. A pogotovo ako je grešan. Pogotovo ako, ako su vidi, neke mane uočljive, vidljive itd. Da. E, ali tu Franjo ide e, daleko i kaže ako neki, neki učenik, neki podložnik e, nešto vo, vidi bolje i korisnije e, po svoju dušu, nega ipak ostavi tu svoju volju to svoje stavtvo svoje mišljenje i neka u poslušnosti u ljubavi učini ono što poglavar traži od njega. Znači, to je ljubav i prema Bogu i prema bližnjem zbog toga je to veće naprotiv s druge strane ako podložniku poglavar zapovedi nešto što je protiv njegove savesti frano ne potiče da se posluša nešto što je negativno što je protiv savesti ali ipak neka ne otpusti poglavara. Onosno neka, neka ostane u ljubavi prema poglavaru. Iako je zbog toga bude progonjen, neka samovoljno se ne odvaja od braća, neka, ne, neka se ne osamljuje, nego neka ostane u zajedništvu sa braćom, u zajedništvu sa crkom, sa sredovnicima svojim, jer na taj način eh, gradi zajedništvo i ne odvaja se od bra, zajedništva braća polaže svoj život za svoj braću ako ustrajava u tome da oste uz braću, usprkos progonu. Evo, sveti Franjo kaže, neka ih poradi Boga, još više ljubi. Da. Dakle, on uvijek u zahtjevima ide, sve više. Franjo je radikalno ljubovim i to je jedna od stvari koje najviše možemo će, o, učiti od njega i pokušavati ga nasljedovati. Da, evo, e, zato i ima toliko sljedbenika i zato čini mi se, evo, ima i ovih mladih usprko svemu i uspr, usprkos krizi vjere u svijetu. Evo, meni osobito drago da ima tih mladih vramaša koji vidimo, evo, da nekako vole zapravo radikalne stvari i evo, nasljeduju i imamo ih sve više, ja? Pa da. evo... I Hrvoje, i ti si tu isto, ja bih rekla, iako si u Franjačkom svjetovnom redu, ali si mlađi. <laughs> ja sam poniko iz Frame. Da, da. Ja sam poniko iz Frame i... I vjerujem um, da vas onda mlade tako privlači ta radikalnost. Ja. Da, definitivno. E, susreti se s Kristom, e, po primjenu svjetog Franje meni bilo zbilja otkriće. otkriće. u životu veliko. Uh, posebno to Franjino srce kojom, kojim on ljubi Boga mm, to je nešto što se meni najviše svidjelo kod svjetog Franje um, postoje razni svjeti u atoličkoj crkvi i svako je, svake je posebe na svoj način ali meni je privuklo baš Franjino srce kako on silno ljubi Boga i silno ljubi bližnjega i kako njemu stalo da svi dođu u raj to je, to je ta tajna porcijumkula i porcijumkula oposta on ima srca za svakoga I, i mislim da je on prvi takav u povesti crkve koji je sino silno ljubio ljude jer je silno bio zapaljen ljubavlju Božjama zbog to je sino ljubio ljubne i htio je da svi ljudi dođu u raj Evo, hvala zahvaljujem se zapravo i jednom i drugom Uh, mi ćemo poštovani slušatelji evo zapravo ulazimo u korizmu korizna je pred nama i ja se nadam da ćemo kroz ove naše emisije koje uh, su pred nama uh, na neki način vam ove opomene možda u svakoj emisiji po nešto uh, evo toliko da vas uvedemo i da i mi vas opominjemo na neki način Uh, nadam se da će i Hrvoje i Nada biti gosti i, i u drugim emisijama uh, evo možda samo za kraj Nada nam još nešto želi podijeliti evo, s vama evo, samo ja ja na kraju još samo jednu molitvicu kratko svetog franje. I, i po ću znati ljubiš li gospodina naime da na svijetu ne bude ni jednog brata koji bi zgrješio koliko god se zgrješiti može da kad vidi tvoje oči, tražeći smilovanje, onda ode bez smilovanja. Ako bi se poslije tisuću puta pojavio pred tvojim licem, voli ka da ga privučeš gospodinu. Evo, hvala do na ovoj molitvici koja nam je, ja mislim, potrebna svima u ovim našim ludim vremenima. I hvala vama poštovani slušatelji što ste nas slušali. Zahvaljujem se režiji i evo mir vam i dobro želimo. Mir i dobro. da te da u istom domu stanujemo. Kad služimo i ljubimo, ustrajno kad strpimo i nikad se od gospoda ne odjelimo, molimo te. Ženo, suncem odjebena, majko doma Isusova, službenice gospodnja, molimo Michael